Kalibu wapenzi wa sikizaji kufuata tarifa ya habari maalumu ya ejumahi inaweunduwa na manda moja ambayo ni kupanda kwa cha magi ya ziwa tanganyika. Wenzetu wametembelea maeneo tofauti watatueleza hari harisi. Hapa studio uko na mimi Lomuale Denio ya wivuze kwa ushirikiano wa? Apolo nidusebe. Kwa upande wa mitambo yuko Francois Akima na kalibu ninyote. Isanganiro Twanzene na habari hizi na maji ya Ziwa Tanganyika yaliyopanda ambayo yayo yalisababisha nyumba kubomoka pengine barabara kuharibika katika mtaa wa Kibenga kijijini na gisio katika mtaa wa Kanyosha Rayia wanaomba wawusika na kugawa viwanja vya kujengea, kuchunguza vizuri kama sehemu hiyo inafaa kudengewa nyumba Damarima Yonga ambaye yuko maeneo hayo anatusimili ya zaidi akizungumza na obeni yonhuru. Tumeazia kartie ya Gisho hapo ni zoni ya Kanyosha kwenye tumeputa kumabia Bahari tanganika ya meharibu nyumba nyingi na mabarabara yameharibika sana wa raia wa kata hiyo ya Kisho wakiomba kwamba serikali isaidie kwa kutsama jisi maji haya ya bahari Tanganyika asindere tuja kuharibu nyumba na barabara za raia tume nyumba katika... ngapi zimeharibika ni nyumba ngapi zimeharibika kaniosha haja ya tuweza kufanya hesabu ya nyumba kama ngapi lakini kwenye tumepita tumeona kama jengo cha nyumba zinafika kwa nyumba tani bika ajili ya maji na kingine uputa wa hizo hizo nyumba na hizo zimekua zimeharibika ajili ayo maji ya bari ya tanganika. Tumetoka hapo kata ya gisho, tumeingia kata ya kibengari lare na ayo tumekuta maji hameja barabarani. Waraia wa hapo walikuwa mu makazi za kutafutia maji hayo gisana za katoka njiani. Muma, miumba nao maji ya ameja. Eja, wenye nyumba tumeona wengi, wamehama ajili ya kulangisi wangewishimu katika nyumba zao, muda maji hayo ya ngariki. Ewenye nyumba hizo walikuwa watumishu wao, wakijaribu, taftia nji ya maji hayo, na kusema apate kisi ya nazaka katolewa katika parsele hizo hapo kwenye kata ya kibenga rirali. Sasa, wanaomba nini baraiya? Wanaomba serikali saitiye na sana sana wenye wanausika na kupama parsele ya kujenga wajitahidi sana wawasua wanatua parsele za kujenga na sana sana kama karibia ya bali tanganika wakati maji hayo ya wana waingilia. Minasababisha wafiki wanakimbia kutafutafase zingine za kuhishi. Na na baadhi ya sehemu za viwanja vya burudani kama vile Miami Beach na Uzuri Beach hakuna watalii wanaopatikana katika maeneo hayo kutokana na kupanda kwa kina cha maji ya Ziwa Tanganyika. Baadhi ya wamiliki wa viwanja hivyo wanasema kuwa wanapata hasara kwa sababu baadhi ya nyumba ziko ndani ya maji. Kwa nje ya simu tuko pamoja na muenzetu Moize Misago. Alie fika maeneo hayo na nimeanza kumuuliza hali halisi ya mamba huko uh, eneo la Miami Beach. Namre miwalde kama unavyo sema. Sema mbaza tumeweza kuzuru si Miami Beach pekee, ni Nisemu kama Caprera Beach, Ipo Beach, Black and White Beach, Sport miambili, I'm Sin na Saba pamoja na One Big Way sehemu hizo kukiwemo na uzuri beach ni sehemu kubwa za kupungia hewa sehemu plani ziko katika maji wakati huu na ma, yele majumba ambayo watali huwa wakika ndani yake na zinayo pia ya meweza kufurikua na maji huku wamiliki wa sehemu hizo za kupunga hewa wanaliza kwamba umekumbwa na hasara kubwa kutokana na kwamba wateja kwa sasa Hawafiki sehemu hizo za kuweza kupunga hewa kama ipasadio. Na mbali na viwanja vya burudani hakuna makazi ya raia ya liyo na mvua hizo au na mafuriko hayo ziwa tanganyika? E, kando na hapo, tulueza kutembelea mta wa gatumba, dipu ambako kunarikodiwa hasara kubwa kwa majumba ya wananchi, ambayo bazi yao mefuriko na maji mengine uka kibumoka, raia wakisema kwamba hawana sehemu kwa kuweza kulala, na shule ya msingi ecofo ya mushasha ya kwanza na ya pili nazo pia ziko katika maji walimu wa shule hizo waeleza kwamba kwa na wanakumbwa na uzito mkubwa wa kuweza kutoa visomo huku wanafunzi wakikosa hata sehemu ya kuweza kwenda kukidhi haja Laia Masa walio hako... Naam Endam Laia waliopatwa na msiba huo au na janga hilo wanaomba nini E wananchi walio kumbwa na hasara hiyo wanaomba serikali kuweza jengea Ngoome kwenye mwambawa ziwa tanganyika, wakihisi kwa mba kukwepo ngome hiyo, ule mpe, upepo mkale ambao unakuja na maja ziwa tanganyika, unaweza kuzibitiwa na ngome hiyo. Shukran Moizi Misago, engelea kututafutia habari nyingine zaidi. Takapa studio ni utaireza kwa akina. Na hapuna Tukwa misago, tuna mshukiri mojize misago, tunaingia uko mkua ni Rumonge ambako nyumba zedi ya miambili mtani kanyengiko zimebomoka na wamiliki kuhama makazi yao kufuatia na kuhangezeka kwa magi ya ziwatanga nyika pembeni ya nyumba za watu na miundombinu ya serikali kama vile bandari ya Rumonge imevamiwa na magi ya ziwa hilo hadi kwenye langolak. Na na si hapa burundi tu na kwa nye wa waziwa tanganyika umevamiwa na magi kwa kiasi chazaidi mita miyambili katika mji wa uvila mkuwani kivu kasi kusini chini jamuhuli ya kidemokrasia ya Kongo. Masoko makanisa na miundombinu ya serikali imesomwa na magi hali ilio sababisha laia wengi kuatwa bila makazi na kuwama maineo hayo kama ilivyo simuliwa na Eric Ngao. Mamaya mwa wakazi wa mji wa Uvira, kituo cha kuchuriki maji huko Uvira, kinatoa thahadhari kwa kupanda huko hakutarudi nyuma. Punde tunayendelea na tarifi yetu. Leyo isanganiro, niki boko yao. Tukendela na habari ya malumu ni katika ofisi ya ujenzi na makazi oboha wanaofahamika kuwa ni vigumu kukaribiana na ku na kuongezeka kwa mkina tamaji ya ziwa Tanganyika omer niyonkuru mratibu wa mipango katika ofisi hiyo anaeleza kuwa wanahimiza tu raia Wakazi wa, mambo, wa mwamba wazi wa hero kuhama kwa kusubiri, kupungua kwa maji na kurejea katika nafasi yake ya awali. Tumusikize akitafusiliwa na jama rivi ya yani, kumana. Chocho, kupanda kwa maji ya ziwa Tanganyika kumeharibu mambo kadah kukiwemwo nyumba za raiya na zile za serikari zirizo promoka pamoja na maisha duni wanayo kukabiliana nayo wanayo ishi kando na ziwa Tanganyika sisi tunachukuriya Kupanda kwa maji ya ziwa tanganyika kama janga linalo afili inchi ya burundi Katika ofisi ya ujenzi na makazi obuha hatuwezi kutaja chanzo kipi chakupanda kwa maji hayo Na sisi tunashudia mukasa huo kama vile laia wengine wanavzo ushudia Na hakuna mbinu ambazo tunaweza kutaja ili tatizo hilo lipatishiwe jawabu maridawa Maishani jaribio lorote Huwa likitowa funzo kwa mwanadamu Badha ya kutafumini hal hiyo Hatua za kupikania masilai ya laia Zitachukuriwa kwa sababu Hatua huwa zikichukuriwa aina tatu Kuna hatua zinazo chukuriwa kwa halaka Na zile zinazo chukuriwa pore, pore pamoja Na hatua ambazo huchukua muda mrefu Ili zitiriwe manane Sisi katika ofisi obuha Huwa tukijishulisha na kazi za usafi Ila tatizo lakupanda kwa maji Ya ziwa tanganyika limekua nyeti Kiasi cha kutopata suruhisho kwa sasa Tunachofanya ni kuamasisha laia Wanaohishi kandu na ziwa tanganyika Ili wamiye wa mahala pengine Kunapo shuhudiwa utulivu Tunatambua vema kwa mba Hasala nitele lakini Afya ndicho kitu ambacho Hupewa kipaombele maishani Siku maji ya Katika nafasi ya zamani Dipo tutajua kipi cha gufanya Ila kwa sasa ni ukweli hatuna uwezo wakutatua tatizo hilo. Ninapata na fasi hii hili ni watuize nyoyo laia wanawishi kando na ziwa tanganyika. Wasikati tama waje wakajinyonga kutokana na hali hiyo sugu wanayo kabiliana nayo kwa sasa. Kingine tunawataka laia wawe wakitupatia abadiza wakika kuhusu kupanda kwa mawimbi ziwani. Kwa kama bafa tingingozo kuhusu omokuwa. Na viwanja miyamoja hamsini vya kujenga nyumba vimeandaliwa na tume ya kitaifa ya kukinga majanga kwa ushirikianao na mamlaka ya upangaji miji eneo la buhomba kata malamja talafani mutimbuzi mukowani bujumbura. Na fasi hizo zitaamisiwa laia wamita ya mshasha ya kwanza na apili pamoja na gahala we walio kumbwa na mafuriko ya mtu rusizi. Anise ni varuta kamishina wapolisi ambaye ni kiongozi hiyo, kuwa, wa tume hiyo amefahamisha kuwa swala la kuhamisha raia wa maeneo mengine kama vile Kanyenkoko mkoa wa Rumonge litajadiliwa baadaye tumskimize anatafsiria kwa lugha ya Kiswahili na mwendetu Omenduayo Urelo, kwa unguaji mkono wa shirika laki mataifa la uhamiaji OEM, tunatoa laki moja elfamsini kwa kila familia ili kueza kupanga mnyezi mitatu. Baada ya huo, kila familia itajitahidi kivyaki. Nyingine, familia zitekazokuwa zimebaki kutoka kata za mshasha ya kwanza, mshasha ya pili na gaharawe. we. Tunawaandalia viwanja sehemu za buhomba. Sehemu za buhomba mtaani maramzia, ambayo. Kwa ushirika na uongozi wa idara ya upangaji miji tumekuisha pata viwanje na hamsini. Kwa kungwa mkono na OEM, tutajenga nyumba 135 ili familia 135 zipate malazi bora. Hila kwa sasa, tunaelewana na uongozi mkuu wa shirika abutip na uongozi wa mshikamano ili kuitaka benki ya dunia kusaidia kujenga nyumba za raya hao wakata za mshasha Gara we ambao wanafanya familia 585 ili kusaidia raia wengine waathirika wa tola tola za mambao wa Tanganyika tutazungumza na utawala ili kuona kama ni lazima wapatiwe mashamba ila hilo litakuwa suluhisho la muisho wataalam kutuambia kuwa kunapita mwaka na mwaka ili hali ya ongezeko la maji katika ziwa kutokea labda huu ndio mwaka wake mamlaka ya hali ya hewa ilieleza kuamba msimu wa mvua utakuisha mwezi mei. Hivyo, tunasubiri matokeo kama maji ya tapungua na watu kurudi makwao. Wengine walijenga kinyume na sharia kwa kutoheshimisha mita miana hamsini za sharia ya maji si rahisi kuhamisha watu hao ni hatua ya kuchukuliwa kwa umakini mkubwa tukiwa pamoja na utawala. Watu hususia sharia za serikali kisa uhama kutoka mahali ulipozoea si vje ila wanapati na paswa hatutamruhusu yeyote kuishi majini atakayekata kuhama kwa hiari atahama kimabavu Asati sana obeno mmerinduwayo na kupanda kwa joto katika bahari ya hindi kwa azedi ya nyuzi joto mbili pamoja na upepo kwenye baridi unautoka inti na australia ndito tantu tamvu nyingi katika kanda ya afrika mashariki na inti ya burundi ikiwemo ni maerezo ya kemtalam katika masuala ya geografia ambaye pia ni muhathiri wa vikuu erasu mingie anafamisha kuwa hali hiyo nasababisha kuwa ngingi izeka kwa kina cha maji ya ziwa Tanganyika tumisikilize akitafasiri wanachana makoto Matsiklya yaga ya دود zinakubanga na madhekia ni nzuzi kujia mazi haimaanishi kuua ni kuongezeka kwa magi ya ziwa tu hata mito ilishuhudia ungezeko kwa upande mkubwa mambo yako namna hivyo hali hiyo itokana na joto na upepo unaotokea katika kanda hii mtaalam kutoka Japan ndiye amegundua haya tunayoshuhudia ambayo huwa yanatokea ndani ya miaka miwili au mitatu Lakini ya mebadilika. wakati kuna tokea baridi kali, upande wa mashariki katika bahari hindi, semu ya karibu na bahari inakabiliwa na joto maana upepo wenye baridi marufu kote presyo kwa kifaransa unaganda juu kwa upande wa Australia mvua upepo yenye baridi unakuja katika sehemu yenye joto kali upepo huo unavuma kwa kiwango kikubwa na baadaye kukuta joto kwenye sehemu kubwa ya bahari Hindi upepo huoupeleka Mvuke ambao kwa kawaida unamvua ukifika kwenye inchi kavu, unaendelea kifikia mlima, unapanda magi ya kawa baridi kari, kisha kudondoka kama matone unamvua kadri upepu na violeta mvuke mwingi pa bahari hindi, ndipo tunapata mvua nyingi. Sasa kichotokea ni joto kali kwa tofauti ya nyusijoto 2.15 ni nyingi sana, awali ilikuwa joto moja ama moja nukta 5 kwa hiyo meshudiwa joto kali na hivyo usababisha kutokea kwa upepo mwingi kwa joto kali upepo unavuma kwa kasi unapokuja unaleta mvua na nihayo hayo yaliyotokea haba watu kani hizo gushingira kiazi kumaliza taarifa hii maarumo waziri mkuu wa serikali ya Burundi anasema Kuhusu kupanda kwa maji ya ziwa tangaika kwa mjibu wake Gio mebunyoni. Sema kuwa kuna itajika watala muwanaa weza kuchunguza kisa cha upan... kupanda kwa maji. Hayo ya wazi ala hamsi. Wakati alikuwa likuwa na ripoti mbele ya baraza ya bunge na seneti. Kuhusu ya lio teklizwa na wizara kuminatano za ofisi yake katika kipindi cha mnyezi mitatu ya mwaka wa feyza. Kwa na huyu hapa anatafusiliwa na Baren Hafzi Alimana kuna hitajika utafiti wa wataalamu lakini bora kwepo uchunguzi kabla ya kuanza shughuli maana hatuna uhakika kuwa Tanganyika inejazwa na mvua tu kwa sababu mito mingi kutoka mataifa mengi inatiririka ndani mwake kwa hiyo inawezekana kuwa kulinyesha mvua nyingi nchini Tanzania Zambia na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo tukifanya makadirio kwa kuzingatia mvua iliyoonyesha Burundi tutakuwa tunakosea ni lazima tusubiri msimu wa kiangazi tutathmini hadhi ya mambo watalamo wanawajibika kila linalotokea wanalishuhudia mara kuna sehemu wanalazimika kufunga na kukarabati kwa muda ili shughuli ziendelee hata hivyo kuna mambo yanayobadilim pangilio wetu bila ridha yetu mvua ikinyesha na maji ya ziwa kupanda kwenye makumbusho ineleweka kuwa mipango yetu inavurugika wakati wa na kutafuta uwezo kuna masuala yanayohitaji mchango wa watu kwa ajili ya ufanisi nam hadi hapa tarifa maalumu hii haina cha ziada Shukrani kwa kikosi kizima cha radio isanganilo kwa kufanikisha tarifa hii. Hapa studio ulikuwa na mimi ilo mwari. Niwa hivuze kwa ushirikiano na... Aplo Nidu 7. Niwa kumbushe kuwa tuikuwa tunazunguzia mada moja. Inayo, zungu, inayo lezea kupanda kwa kina chamazi ya jiwa tanganyika. Tuna watakia mchana mwema.